Жертівник Джо Одного вечора стою я біля ресторану Мінді на Бродвеї. Думаю, де б мені провести вечір, як раптом відчуваю у лівій нозі жахливий біль. Він стає настільки нестерпним, що я починаю скакати немовочманілий і лаятися при цьому найостаннішими словами. Звісно. «Я одразу ж здогадуюсь, мені підлаштували паровозик, і я точно знаю, що десь поруч стоїть жартівник Джо. Великий любитель влаштовувати такі жарти. Ви хочете знати, що таке паровозик? Хух, все просто. Треба встромити у черевик перехожого, який ловить гав, паперовий сірник і підпалити». Ось саме тут і починаються загальні веселощі. Жартівник Джо у цій справі досяг досконалості. Він підкрадається до жертви настільки непомітно і безшумно, що можу заприсягтися. Джо може підлаштувати паровозик навіть миші, якщо, звісно, вам вдасться відшукати мишу, яка носить черевики. Причому сам Джо, Завжди вміє викручуватися, якщо хтось аж надто розійдеться. А таке, повірте, іноді трапляється, особливо із тими, у кого черевики придбані за останньою модою. Однак жартівникові Джо плювати, хто цей перехожий і в яких він черевиках. І все ж таки, коли він підлаштував паровозик самому Френкі лютому, то багато хто зрозумів. Ні до чого доброго це не призведе. Лютий Френкі проживає у Брукліні, де його вважають процвітаючим та шанованим громадянином. Принаймні, він не та людина, якій можна підлаштовувати такі жарти. До того ж, Френкі не має ані найменшого почуття гумору, і ніхто і досі не чув його сміху. Не сміявся він, звісно, і того разу, коли Джо влаштував йому паровозик просто на Бродвеї, де Френкі вів ділову розмову із якимись людьми із Бронкса. Він тільки злісно ззиркнув на Джо і промовив щось італійською. Його слова пролунали так люто, що я зник би з міста в найближчі дві години, якби він сказав це на мою адресу. У Френкі лютого... Справжнє прізвище якесь італійське, на кшталт ферочо тощо. Я чув, він ніби родом із Сіцилії. В Брукліні мешкає давно. Починав Френкі доволі скромно, але згодом став великим торговцем. Сам він – високий чоловік років за тридцять із з чорним немов смола волоссям, темними очима і важким поглядом. Більше про нього ніхто нічого не знає, адже Френкі не вельми балакучий. Я особисто не цікавлюся лютим Френкі. Мене дратує його манера дивитися на людей. Але мені відверто стало страшно, коли Джо так пожартував над ним. Як на мене, то Френкі сприйняв це як образу і затаїв злість, Злість на всіх жителів Гарлема. Ну, а сам Джо тільки посміюється, коли йому кажуть, що він надто далеко зайшов. Не його ж провина, мовляв, що у Френкі немає почуття гумору. Джо навіть збирався повторити свій жарт за слушної нагоди. Втім, годі про це. Повернемося до моєї ситуації. Я мав рацію ось. Поруч стоїть жартівник Джо і просто лускає від сміху. І що найгірше, цілий натовп прозяв регоче разом із ним, адже Джо ніколи не жартує, якщо навколо немає глядачів. Я прямую до нього, аби обмінятися дружнім рукостисканням. І тут лунає новий вибух реготу. Ну а чому віні? Адже в руці, яку я потис... Джо тримав шматок м'якого і липкого лімбурзького сиру. Я посміхаюся, хоча, відверто кажучи, мені було б набагато веселіше, якби жартівник Джо гепнувся мертвим просто у мене на очах. Мені не вельми подобається, коли із мене роблять посміховисько. Але тепер я сміюся разом з усіма від душі, поки Джо витирає залишки сиру Обскло автівок, що стоять біля ресторану Мінді. Джо підходить до мене, і я запитую про його справи у Гарлемі, де він зі своїм братом і декількома хлопцями має невеличку пивну. Джо відповідає, що все йде чудово. Потім я запитую, як поживає Роза, його дружина і моя давня знайома, адже я знав її іще під прізвищем Міднайт коли вона співала у барі бокс. Це було іще до того, як Джо витяг її звідти і одружився із нею. Почувши запитання про Розу, Джо вигукує. Ну, ти сказав, ти що, нічого не знаєш про Розу? Та вона вже два місяці, як пішла від мене, і тепер живе десь біля лютого Френкі в Упрукліні. І він продовжує сміятися. Сміятися настільки відверто і яскраво, що мені здається, він зараз лусне. Нарешті він заспокоюється, і я запитую, а що ж тут смішного? «Хо-хо-хо, якщо?» – відповідає Джо. «Я просто уявляю, як себе почуватиме той макаронник, коли дізнається, скільки йому доведеться витрачати на розу. Звісно, у Френки у Брукліні є своя торгівля» але все ж таки йому треба було б зібрати як найбільше грошенят, якщо він зібрався втримати розу при собі. Я дивуюся, як йому вдається зберігати почуття гумору у такій ситуації. Мені здавалося, що Джо у захваті від своєї рози, адже вона дійсно справжня лялечка, а у своєму маленькому капелюшку вона просто не перевершена. Виявляється? Френкі знав Розу ще до заміжжя. Він частенько зажимав її у барі хот-бокс і навіть після весілля продовжував інколи зустрічатися із нею. А відтоді, як Френкі почав процвітати у торгівлі, вони почали бачитися частіше. Джо, звісно ж, нічого не знав. У нього в цей час якраз справи пішли гірше і йому довелося де у чому відмовити дружині. Ну, а Роза цього терпіти не могла. Вона просто органічно не сприймала, коли на ній економлять. І ось Джо підлаштував лютому Френкі паровозик, а тому врешті-решт вдалося переманити Розу у Бруклін. Вона йде від Джо, лишаючи записку. Якщо йому це не до смаку, то він знає, мовляв, як вчинити. Ну, що ж, Джо, кажу я, почувши його відповідь. Мені не дуже приємно чути такі історії про сімейні негаразди. Але, можливо, все ж таки це на краще. І, І все ж таки мені шкода тебе. Ти ха, пожалій краще лютого Френкі, весело відповідає Джо. А якщо тобі цього здасться мало, то пожалій ще й розу. Нарешті Джо збирається до себе у гарлем, але спершу підходить до телефона автомата біля тютюнової крамниці і телефонує у ресторан «Мінді». Жіночим голосом, а він добре вміє його імітувати, Джо повідомляє, що його звуть Пегі Джойс і просить терміново привезти за певною адресою шість сотень канапок для весільної урочистості. Звичайно ж, такого будинку не існує, але навіть якщо він є то там ніхто не захоче платити за таку кількість канапок. Після цього Джо спокійнісінько сідає у свою автівку і їде додому. Коли він зупиняється біля світлофора на 50-й вулиці, я бачу, як люди на тротуарі несподівано підстрибують і сердито озираються на всі боки. Хех, все зрозуміло. Це жартівник Джо... Обстрілює їх шматочками дроту із гумки, натягнутої між великим і вказівним пальцями У цій справі Джо дійсно професіонал Страшно весело дивитися, як стрибають перехожі Хоча двічі за своє життя Джо все ж таки промахнувся і комусь вибив око Але це дійсно була просто випадковість Зазвичай Джо робить це заради жартів і це, до речі, підтверджує, яке у нього пречудове почуття гумору. Кілька днів потому я натрапляю на повідомлення в газеті, мовляв, у Брукліні знайдені в мішках задушеними двоє хлопців із компанії Джо. Поліція каже, ніби вони хотіли потіснити торгівлю лютого Френкі. Звісно, жоден із поліцейських не стверджує, що це Френкі запхав їх до мішків. По-перше, Френкі відразу поскаржився на них до головного поліцейського управління. А по-друге, трупи у мішках колись знаходили тільки у Сент-Луісі. До речі, з мішками не так вже й просто, як здається на перший погляд. Це вимагає великого вміння і тренування. Адже, аби запхати людину у мішок... Її потрібно спершу приспати, адже жоден дурень не полізе до мішка сам Кажуть, що найкраще дати людині випити снодійного Але справжні фахівці вважають, що достатньо міцніше влупити жертву кайком по голові Так чи інак, а людину складають навпіл, як складений ніж Зав'язують на шиї зашмурок зі шпагату або дроту а кінець протягують під колінами. Саме в такому вигляді людину запихають у мішок і лишають у якомусь видному місці. Коли нещасний прокидається і виявляє, де він, йому природньо хочеться вибратися із мішка. Він випрямляє коліна і тим самим затягує петлю на шиї, а через деякий час задихається. З часом якийсь цікавий перехожий помічає мішок, відкриває його і виявляє там труп. Звісно ж, ніхто не винен у такому результаті, адже жертва сама вкоротила собі віку. Дні за два я дізнаюся, що двоє бруклінців під час прогулянки Клінтон-стріт були задушені якимись невідомими особами, які вискочили із машини. Кажуть, що жертви були друзями лютого Френки, а ті, що вийшли із машини – мешканці Гарлема. Незабаром я зрозумів, у Брукліні коїться щось недобре, адже за тиждень там знаходять іще один труп у мішку. І цього разу це був не хто інший, як Фредді, брат жартівника Джо. Атмосфера згустилася настільки, що мешканці Брукліна боялися вже відкрити звичайний мішок із картоплею, викликаючи для цього копів. І ось, одного вечора я знову зустрічаю Джо-жартівника. Цього разу він зовсім один, і я не хочу йому заважати, бо бачу, що він дуже схвильований. Але щойно я зібрався пройти повз, як Джо хапає мене за руку. Я, звісно ж, зупиняюся, аби порозмовляти із ним і насамперед висловлюю співчуття із приводу загибелі брата. «Та що там казати? Фредді завжди був дурним цуциком», – відповідає Джо. «Роза запросила його до себе у Бруклін. Вона хотіла, аби Фредді переконав мене дати їй розлучення. Він завжди непогану ладнав із Розою і прагнув помирити нас. Але замість цього потрапив у мішок». Його спіймали, коли він повертався від неї. Я, звісно, не стверджую, що Роза про все знала, додає Джо. Але це все одно її провина. Роза приносить нещастя. Джо сміється, але мене лякає його сміх. Мені здається, смерть брата подіяла на нього набагато сильніше, ніж він показує. Він несподівано різко уриває свій сміх, і звертається до мене з мовницьким тоном. «Слухайно, я збираюся пожартувати з лютим Френкі». «Послухайно, Джо, краще не треба», – відповідаю я. «Не зв'язуйся із ним». «Всі знають, почуття гумору у нього приблизно стільки ж, як і у барана». «Оце вже ні», – заперечує Джо. «Йому ж вистачило почуття гумору викрести у мене розу». Я чув... І він нею просто тішиться. Я все ж таки зіграю жарт. Я прибуду до Френкі сам. У мішку. Від цих слів мені дійсно стає смішно. Джо теж сміється. Я ж сміюся над самою думкою, що хтось сам полізе у мішок, тим паче Джо. Але мені, звісно, і на думку не спадає, що Джо збирається виконати те, про що каже». Ти послухай, продовжує Джо. Один мій старий приятель із Сент Луїса робить основну роботу із мішками для лютого Френкі. Звуть його Роупс Макгонігал. Він був обурений, коли дізнався, що Фредді то мій брат. Тепер він не проти допомогти мені пожартувати над Френком. Так от, учора ввечері Френкі викликав до себе Роупса і натякнув. Він, мовляв, був би дуже вдячний, якби той посадив у мішок мене і відправив до нього додому. І я розумію, чому він так розлютився. Адже Фредді йшов до повідомити їй, що я ніколи не погоджуся на розлучення. Швидше сонце впаде на землю, аніж я дам розлучення тій Хвойді. Ха -ха. Одним словом, Робс мені все розповів, «Ну, і я сказав йому, аби він йшов назад до Френки. Мовляв, завтра увечері я буду у Брукліні, і Рубс зможе легко запхати мене у мішок». «Ось про це він і повідомив лютого Френки», – закінчив Джо. «Ну, як на мене, то немає нічого особливо приємного чи веселого, аби потрапити в мішку до лютого Френки», – заперечив я. «Адже тоді...» Тебе можна відспівувати. Мені не зрозуміло, де тут жарт. «Ну як?» – вигукує Джо. «Жарт у тому, що я не буду спати у мішку, я не буду зв'язаним, і у мене в руках буде пара револьверів. Уяви собі пику Френкі, коли я вискочу перед ним із мішка». «Справді, можна було уявити собі здивування лютого Френкі при появі з мішка Джо, озброєного двома револьверами. «До речі», – каже Джо, – «Роупс Макгонігл буде поруч, на випадок, якщо Френкі виявиться не один». Сказавши це, Джо йде. Я декілька хвилин все ще усміхаюсь, уявляючи, як він вилізе з мішка і націлить два револьвери на Френкі лютого. Відтоді з Джо я не зустрічався. Але мені повідомили, чим закінчилася ця історія. Отримавши від Роубса мішок, лютий Френкі особисто відніс його до підвалу. Там він вийняв револьвер і засадив шість куль в мішок, не відкриваючи його. Кажуть, у Френкі був вкрай здивований вигляд, коли до підвалу увірвалася поліція і звинуватила його у навмисному вбивстві. Як з'ясувалося, лютий Френкі дізнався від Роубса про план Джо і вирішив попередньо розрядити в мішок револьвер, не зазираючи туди. Природно, Роубс повістив про це Джо, і той застосував своє вийняткове почуття гумору. Адже у мішку, що його доставили лютому Френкі, був не Джо,